Він казав іще багато чого, але технік Ауб не став чекати. Вдома Ауб довго сидів над цидулкою, яку надумав після себе лишити. Остаточний її варіант був такий. Коли я почав вивчати те, що нині зветься графітикою, це було моїм захопленням, не більше. Я сприймав її не інакше, ніж цікаву забавку, одну з інтелектуальних вправ. Коли розпочалися роботи за проектом число, я гадав, що інші мудріші за мене і зуміють якось застосувати графітику на користь людськості може, для створення справді ефективних засобів нуль транспортування. Однак тепер я бачу, що графітика нестиме тільки смерть і руйнацію. Мені вже не сила відчувати тягар відповідальності за винайдення графітики. Потім... Він акуратно націлив на себе протеїновий деполяризатор і впав. Смерть його була блискавична і безболісна. Вони стояли над могилою маленького техніка, вшановуючи велич його відкриття. Разом з усіма схилив голову і програмувальник Шуман, хоча насправді він нічого не відчував. Технік зробив своє діло і врешті-решт був уже непотрібний. Так, він винайшов графітику, але тепер уже вона розвиватиметься сама, тріумфально і нестримно, аж поки керовані людьми балістичні ракети не стануть реальністю. А втім, хто зна, куди ще сягнуть її можливості. Дев'ять разів по сім, з глибокою втіхою подумав Шуман. Буде 63. І мені не потрібен комп'ютер, щоб це підрахувати. Комп'ютер у мене в голові. Ця думка давало йому дивовижне відчуття влади.